Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Första mosebok ska vi tala om idag. Den boken som hela Bibeln börjar med och som kanske är den mest omdiskuterade av alla Bibelböcker. I det här programmet är jag inte säker på om jag kan ge några riktigt bra svar. Men vi ska i alla fall ställa oss många frågor och försöka lära oss någonting om vad första mosebok handlar om. Första mosebok heter inte första mosebok på alla språk. Eh, om du har läst den på engelska eller många andra språk så heter den Genesis. Eh, på hebreiska så kallas första mosebok för Bereshit som är det första ordet som... Eh, är i första mosebok. Så är det med alla de fem moseböckerna. De har på hebreiska namn efter det första ordet som är i boken. Och det är också en bra indikation på vad de handlar om. Bereshit som sagt betyder början. Genesis som finns i många andra språk. Det betyder generationerna eller berättelsen. Det ja, vi använder ju ofta om någonting's början, någonting's begynnelse. Och det är den första av det vi kallar för de fem Moseböckerna, som också kallas för pentatuken. Eller Torah på hebreiska pentatuken på, på grekiska och Torah. Hebreiska, Många olika namn på den här boken. Författaren ska jag säga någonting om och som namnet indikerar Moseböckerna så har det traditionellt ansetts att Mose är den som har skrivit Moseböckerna. Eh, det anges inte i texten vem som har skrivit. Det är ingen som säger hej, här är jag som har skrivit den, jag heter så och så. Eh, men historiskt sett så, så har det ansetts att det är Mose som har skrivit den. I alla fall de, det allra mesta eller stora delar av moseböckerna. Det finns eh, versar och texter som säger saker som och så heter den ända till idag. Eller det finns också text som handlar om vad som hände efter mosedöd och så vidare. Eh, som indikerar att i alla fall någon har haft något med den här texten att göra. Sen eh, finns det... Inom textforskning, biblisk textforskning så menar man att det finns i alla fall fyra olika källor från olika tider till den här till första mosebok. Man talar om fyra olika texter som man har hämtat, som man har hämtat ifrån. Det finns tecken på redaktionellt arbete i moseböckerna. Men det betyder inte att det inte är Mose som har skrivit det här. I alla fall som sagt den största delen av den. Och att det är han som ligger bakom det här. Och det främsta argumentet man har för att Mose är den som har skrivit Moseböckerna. Det är att Jesus eh, omtalar Moseböckerna ofta så säger han. Har inte Mose sagt till er? Mose skriver i lagen. Mose har sagt. Så, eh, och Mose är alltså den... Eh, Mannen som ledde Israel ut ur Egypten. Som förde dem från Egypten till gränsen till Kanans land. Det som senare blev Israel. Mottagare av det här, den här boken. Ja det är Israels folk. Vilken era är det som Israels folk befinner sig i när de får den här boken. Det är ju omdiskuterat då. Men åtminstone delar av den måste ha kommit till under Mose eh, under Mose tid och det här är framförallt en ide identitetsskapande bok, den talar om Israel på ett sätt som gör att Israel ska lära sig att förstå vad som är deras historia eh, var de kommer ifrån vad som är meningen med varför de befinner sig på jorden och så vidare eh, det är en text till Israel, för Israel, för att skapa den israeliska identiteten. Och den här blev då väldigt mycket spridd och läst eh, under senare tid, under den tiden i Babylon och efter Babylon, när Israel folk eh, samlade de skrifter som man förstod var Guds ord, eh, samlade de till det som kallas för Tanakh som jag talat om tidigare. Om du har möjlighet att lyssna på podcasten så kan du gå tillbaka till introduktionen som jag hade till Gamla testamentet och till Nya testamentet. Så talar jag om det där. Men som sagt, det skapar Israels identitet. Och när det gäller datum, ja, boken handlar ju om allting från början. Den börjar ju med i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och när man nu vill placera det men Mose ja, det, det är svårt att sätta ett datum för att allt jag säger är kontroversiellt allting har omdiskuterat inte bara att liberal teologer och sådana som inte tror på Bibeln står på en sida och de som tror på Bibeln står på den andra sidan utan det här har varit en pågående diskussion även ibland kristna, även ibland bibeltroende men om man ska räkna baklänges ifrån, ifrån Saul, David, Salomon på 1000-talet så kom man ungefär till 1400-talet före Kristus som Mose levde. Men Moseböckerna handlar ju om tiden från då världens skapelse fram tills Israels folk hamnar i Egypten. Genren som den här är skriven i, ja det skrives som ett narrativ det kan man säga är huvudgenren, det är en berättelse, en historia. Och sen är det skrivet på ett sätt som har gjort att många kallar den här texten för en mytologi. Och när vi, ta, när vi som kristna hör det här ordet mytologi så tänker vi med en gång att det kan inte stämma, det är inte så... Bibeln är det är inte så Guds ord uppenbarat för oss det är ingen mytologi men mytologi kan betyda många olika saker alltså inom litteraturvetenskap så, så betyder inte en mytologi det som det betyder inom eh, populärvetenskap I po i, i, när folk säger att ja, det där är en myt så menar man med det det är inte sant, det är någonting som någon har hittat på det är inte definitionen som används inom litteraturen för vad en mytologi är, en mytologi är i sin enklaste form så är det en berättelse där man förklarar saker och ting med Gud eller gudomliga väsen. Till exempel berättelsen om eh, Troja eh, i, i Iliaden, Odysseen, så förklaras det som händer i kriget med gudar som ligger bakom, gudar som strider och så vidare. Och därför så kallas det för en mytologi i sin enklaste form. Men jag tror att det blir förvirrande för att alla berättelser i Bibeln handlar om hur Gud handlar. Och på det, på det sättet kan man säga att ja, men då är allting en mytologi. Men det är inte att göra skriften rättvis att säga det på det sättet. I alla fall inte om man inte kvalificerar det och, och förklarar det på, på som jag har gjort nu och förhoppningsvis eh, har kunnat eh, göra det lite grann klarare. Men, eh, men det är som sagt ett historiskt narrativ som vi läser. Och tematiken i den här boken det är historien, världshistorien från början. Och sen vi vet att i början så skapade Gud himmel och jord. Och i kapitel två så står det att Gud ska, eh, planterade en, en eh, trädgård, en en hage, eh, lustgård som heter Eden och från Eden så strömmar det väldigt många olika teman ut som faktiskt går igen i hela Bibeln. Det handlar om välsignelse och förbannelse, det handlar om familjeförhållanden både förhållanden mellan eh, äkta makar och förhållanden mellan syskon och förhållanden mellan barn och föräldrar. Det handlar om valet mellan Guds visdom och vår egen visdom. Och det handlar om en längtan tillbaka till Eden. Alla de här sakerna kommer tillbaka gång på gång i första mosebok. Nu ska vi gå in lite i texten. Första mosebok delas naturligt upp i två delar. Kapitel 1-11 som handlar om hur Gud handlar med hela världen. Och kapitel 12 och till slutet som handlar om patriarkernas tid. Och i kapitel 1-11 så börjar det med att Gud skapar världen ur ingenting. Och så leder den här berättelsen fram till hur Gud skapar människan. Människan som vi senare får identifierade som Adam och Eva. De ställs inför ett val. Och det här valet är mellan att Eh, lita på Gud eller att gå sin egen väg. I Edenberättelsen i, i så handlar det om valet mellan kunskapens träd på gott och ont eller livets träd. Och Gud sa du ska äta av livets träd men av trädet till kunskap om gott och ont ska du inte äta för den dagen som du gör det så kommer du dö. Och det är helt klart att de ställs inför ett val och valet är ska de, ska de lita på att det är Gud har sagt det sant eller ska de välja att gå sin egen väg och människorna frästas och förleds av en orm eh, som vi senare i Bibeln får identifiera som själva själafienden som vi kallar för satan eller djävulen men här presenteras han som en orm, ett djur. Det är ett av de djur som människorna var satta att härska över. Men nu lyssnar de istället på det här djuret och eh, går emot det Gud har sagt och i sin vilja att bli mer lika Gud så blir de istället mer lika djuren. Faktum är att efter att de har syndat eh, och, och ätit av det här trädet som de inte skulle äta av så står det att eh, Gud gjorde dem skinn av djur, vi vet inte vilket djur men de klädde sig alltså i djurskinn, människorna blev mer lika djuren och det är ett tema som går igen i moseböckerna och egentligen genom hela Bibeln. Men i den händelsen där människorna föll i synd så gav Gud ett löfte om en seger över ormen och det är också en väldig nyckel till första mosebok att det ska komma en som ska vinna seger över den här ormen som ska krossa hans huvud. Och så följer vi den här historien med Cain och Abel, Cain som dödar Abel och människorna som följer i Cains fotspår som blir mer och mer som vilddjur. Det blir mer och mer hat, det blir mer och mer fiendskap, utnyttjande av, av människor, du, du ser alla de här olika eh, hatet och våldet och allt det som ökar på eh, jorden- det är vilddjursanden om du vill. Det är en vild, eh, en vild natur som, som härskar i mänskligheten okontrollerat. Och eh, som resultat av det, eller som ett framskyndande av det som människorna redan sysslade med, nämligen dödade varandra, förstörde för varandra, så sänder Gud eh, floden. Det som kallas för syndafloden eller Noas flod. Där Gud utvalde en man, Noah, för att han skulle bli skapelsen till räddning. Också ett tema som kommer tillbaka många gånger i första Mosebok och i hela Bibeln. Att Gud utväljer en man som ska rädda, som ska frälsa världen och skapelsen. Och den här floden, den rena världen, den skapar på nytt det kaostillstånd som var från början. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och jorden var öde och tom, står det, och Guds ande svävade över vattnet. Eh, och så går vi några kapitel fram och så har vattnet än en gång täckt över jorden. Men ut ur, ur eh, eh, arken så träder Noah och hans familj och alla de här djuren som ett nytt eden, som en ny Början. Dessvärre varje gång som det handlar om människor så eh, gud har en plan och människorna börjar att följa guds plan. Och sen händer det saker som gör att det bryts ner och att eh, det går en annan väg än det gud hade talat om. Och eh, så det som... Eh, händer då är att eh, efter Noa så sprids så, så hans söner Semham och Jafet. De blir stamfäder för hela jordens befolkning. Eh, och hela jordens befolkning när de fortfarande var den här lilla gruppen. Eh, de strävade efter att samla sig. De strävade efter att göra någonting tillsammans utan Gud. Att eh, åstadkomma någonting som var skilt ifrån Gud. Och det var en strävan som slutade i ett totalt fiasko. Om du har läst om Babels ton. Och jag går väldigt, väldigt ytligt igenom de här texterna. Eftersom vi bara har en halvtimme. Och nu är vi ungefär halvvägs i den här halvtimmen. Eh, men har du möjlighet, läs igenom första mosebok. Ta dig tid efter det här programmet och, och läs det som Bibeln säger eh, i första Mosebok. Och du ska se det jag pre presenterar här. Det är bara nycklar, små, små indikationer på vad du kan se, om, se efter i texten. Se efter vad texten talar om, välsignelse och förbannelse. Se efter vad texten talar om familjeförhållanden. Om valet mellan Guds visdom och mänsklig visdom. Om det att bli ut, utestängd ifrån sitt land, att bli utslängd ifrån sitt land och skild ifrån det som Gud hade lovat på grund av sin egen eller andras synd. Se på det som, som handlar om mänskliga strävanden, alla de här sakerna och det här som handlar om vildjursnaturen. vilka är det som beter sig som vilddjur i berättelsen. Det är kapitel 1-11. Nu ska vi se lite på den andra delen, kapitel 12-50. Den andra delen i första mosebok det är det vi skulle kunna kalla för Patriarkernas tid. Det handlar om Abraham, Isak, Jakob och Josef och hans elva bröder. Och berättelsen börjar med att Gud utväljer en man, Abraham, ifrån det kaldeiska ut. Och Abraham, eller Abram som man kallades på den tiden, han blev inte utvald av Gud för att han var så perfekt eller så fantastisk, utan det var ett eget beslut ifrån Gud Gud talade till honom och sa gå ut ifrån din släkt, från ditt land, från ditt folk från din familj till det land som jag ska visa dig och Gud leder Abraham till kanans land, det som vi idag känner som Israel, där han får leva som gäst och främling under hela sitt liv och eh, Gud utväljer Abraham för att bli stamfar för en ny familj. Och tanken är den att Gud utväljer honom för att arbeta genom honom, hans släkt, hans familj för att den släkten ska bli den här släkten som krossar ormens huvud. Det som var löftet ifrån början om en som skulle krossa ormens huvud. Så när man läser den här texten egentligen genom hela Texten, så frågar man sig vem är det som ska krossa ormens huvud vem är det som ska, som ska föra ut välsignelse till hela världen och vi ser i eh, Abraham, Isak Jakob och Josefs liv hur de pendlar framförallt de tre första eh, eller kanske till och med skulle säga framförallt Abraham och Jakob hur de pendlar mellan att vara sin omvärld till välsignelse och få ta emot en välsignelse och att vara sin omvärld till förbannelse och få uppleva förbannelse i sina egna liv. De, de lever på det sättet hela tiden. Eh, Abraham, han, han eh, välsignar eh, människor som är runt omkring honom. Men sen för han också förbannelse när han ljuger om sin familj, han ljuger om sin fru. Och han eh, ljuger för, för Egyptens farao som för en förbannelse över Egypten. Istället för att han skulle bli till en välsignelse genom att han litade på Gud så blir han en förbannelse för att han inte eh, lyssnar på det Gud har sagt och han, han väljer att göra saker och ting på det sätt som han själv menar är det rätta. Men genom Abraham säger Gud att han ska välsigna hela världen på nytt och Gud ingår en pakt med Abraham och det är viktigt i hela Bibeln så är tanken om pakten en väldigt viktig tanke. Eh, därför att Gud är trofast mot sin pakt. Gud ingick en pakt med Noa om att inte översvämma världen igen. Gud ingick en pakt med Abraham eh, om att i hans familj skulle alla släkten på jorden bli välsignade. Och de här pakterna, de håller Gud och de respekterar Gud även om människorna faller ifrån dem så, så är Gud trofast i sitt förhållande till de här Pakterna. Och varje generation får lära sig att lita på Gud genom de erfarenheter, de, de upplevelser som de går igenom. Abraham, som jag sagt, han är en sån person, Jakob, kanske ännu mer, som börjar som en bedragare. Hans namn antyder att han är en bedragare. Eh, det är alltså Abrahams barnbarn då. Eh, och han börjar som en man som försöker ordna för sig själv på bekostnad av alla andra utan att bry sig om vad andra menar och tycker om det. Men han slutar som en fördmjukad man som litar på Gud. Han, han väljer att lita på Gud till slut och han kämpar med Gud. Han, han kämpar med Gud eh, och, och vinner seger och därför blir han Israel. Han blir stamför. för Israels folk. Israel betyder den som kämpar med Gud. Och jag tror att det är också är en nyckel till att förstå vad det, vad det betyder att vara eh, en troende. Vad det betyder att, att tillhöra Gud. Det är att vara i en daglig kamp med Gud. Där man låter sig besegras av Gud. Där man, där man får göra den upplevelsen som Jakob fick göra den gången då han kämpade med Guds engel, Där han förlorade och han gick märkt ifrån den striden och jag tror att vi varje dag får ta upp vår kamp i våra svårigheter med Gud och få uppleva att vi också faktiskt förlorad förlorar och att Gud får sin vilja i våra liv. Jag skulle inte göra det här till predikan, men jag tycker att det är så stort det som står i första mosebok i Genesis om de här människorna som verkligen eh, är inspirerande på många sätt- men de pekar fram emot en annan. Jakob är inte god nog. Abraham är inte god nog. Isak är inte god nog. Josef, även fast han verkar som att han är perfekt- är inte god nog. Utan alla de här pekar fram emot en annan. Josef, han är ju den här sonen- som går genom lidande till en seger. Han förkastas av sina bröder- Hans far är mycket av orsaken till att hans bröder blir väldigt upprörda och vill inte ha någonting att göra med honom. Så han förkastas av dem, de vill först mörda honom men så bestämmer de sig för att sälja honom som en slav och han blir slav i Egypten. Men ut ur det här slaveriet och det djupa bedrägeriet som han blir utsatt för så stiger Josef upp. Uh, ut ur den situationen stiger han fram som en person som välsignar alltså Kain och Abel de ham hamnade i konflikt med varandra så att Kain mördade Abel och uh, Josef och hans bröder hamnade i konflikt med varandra så att Josefs bröder ville mörda honom men det som istället sker är att Josef går igenom den här prövningen kommer ut på andra sidan och framstår för dem som en kung. Han blir den näst största i Egypten efter Farao. Och när hans bröder kommer dit så testar han dem på nytt. Om de har förändrats, om de har ångrat sig, om de har omvänt sig. Och det han gör är att han väljer att välsigna sina bröder. Han välsignar dem som förbannade honom. Det är ett stort och viktigt bibeltema. Han välsignar de som förbannar honom. Precis som Gud gör eh, i Jesus Kristus. Och precis som Jesus säger att vi ska göra, vi som är hans efterföljare. Vi ska välsigna de som förbannar oss. Och Jakob, eh, alltså Josefs far då, Abraham, Isak, Jakob, Josef. Och Jakob, när han var en mycket, mycket gammal man, då reste han till Egypten. Han fick möta sin son igen, Josef, som han trodde var död. Och där i Egypten så samlar han sina söner och så profeterar han över alla sina söner. Och det finns en väldigt, väldigt viktig profetia i den här berättelsen. Och det är när Jakob profeterar över juda. Alltså då är Ruben Simeon lever i juda. Det är den fjärde sonen i, i, i, i, i Jakobs familj och juda han får en profetia över sig att från honom ska det komma en kung. Det ska träda fram en kunga spira ur juda som ska härska och man förstår att i, det Jakob refererar till det är tillbaka till den här profetien som fanns ifrån början som Gud gav att Kvinnans säd ska sönderkrossa ormens huvud. Och nu specificeras det här i Jakobs profetia att det handlar om en ur stam Hur han, juda som, som var en bedragare men som fick lära sig eh, ödmjukhet. Som fick lära sig att, eh, att offra sig själv. Juda är den som när Josef ställer hon, sätter honom på prov innan han förstår att det är Josef. Så, så säger han du får, du får ta mitt liv istället för min brors för han hotade Josef hotade att ta eh, deras bror ifrån dem och då säger juda du får ta mitt liv istället och ber för sin brors liv och då förstår Josef att han verkligen har omvänt sig att han har blivit förändrad men, men den här eh, det här mönstret som fanns där i judas liv mot slutet av hans liv det är Eh, någonting som gör att Jakob profeterar över honom och säger att härifrån ska det komma en kung som ska regera och den här boken den slutar verkligen med ett hopp men den slutar också med att Josef dör alltså Josef som var sitt folks räddare han dör och det är slutet man samlade Josef, Josef dog, Jakob dog alla de här människorna de dog och vi ska eh, eh, man behöver gå in i andra mosebok för att se hur berättelsen slutar men även Josef som var en så god man, han dog och det uppenbara behovet av en annan frälsare som inte dör och det är det som första mosebok handlar om Vi ska strax lyssna till sången Det ska bli ett härligt möte ute i skinn med Maranata församlingen men jag ska bara säga att du har lyssnat till en podcast ifrån Radio Maranata med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Sprid gärna det här programmet till andra som du tror kunde ha nytta och glädje av det. Om du har några frågor eller kommentarer omkring programmet så skicka gärna en e-post till info.maranata.se eller ring 070 201 60 20. På vår hemsida maranata.se så kan du höra programmen, du kan läsa tidningen minusropet och du kan se Radio Malonatas övriga sändningstider. Sprid Guds välsignelse till alla du möter och så hörs vi igen om en vecka.